A FATÜNDÉREK KARÁCSONYA VÁCI VIRÁG MESÉJE Egyszer volt, hol nem volt, Létezett egy gyögyörű Bolygó, ahol Mindig zöldelt az élet, Kék lett az égbolt, És finom, fehér párát szült a víz. Ezen a bolygón Különféle tündérek figyeltek a világ helyes forgására. Egyesek az élőlényekre vigyáztak, mások óvták a vizet, a földet, a többiek pedig őrizték a köveket és a levegőt. Hosszú tündér esztendők alatt, amelyből tízezer emberi év tesz ki egyet, Sokáig béke és egyetértés hodolt a bolygó lakosai között. Egyszer azonban Boreália, a királynő, szoborúan jelentette be a tündérek nagygyűlésén, hogy az emberek felvigyázója, atávia fellázadt a természet ellen, és nemzeti pusztításba kezdett. Hosszú ideje nem látogatta már a nagygyűléseket. Azt beszélték, hogy magára hagyta a tündértársait, hogy az emberek fejed elbe legyen. Onnantól fogva egy-egy tündér, ha csak tehette, az emberek közé merészkedett, és elbújt, hogy megfigyelje, miféle rosszban sántikálnak, és hogyan tudná őket ebben megakadályozni. Arból a fák tündére a hópejhek első napján Péneuszhoz a fenyvesek tündéréhez sietett. Neki már nem sok dolga volt, az ősz végén elaltatta a fákat, és azok most tavaszig álomtalan álomba szenterültek. Ezért Arból mindig a környező örökzöldek tündéreinek segített, amiben csak tudott. A tündérek ebben a világban nem tudtak maguktól repülni, ezért a szellőszártján utaztak. A szél hordta nekik a híreket is. Mindig volt valami üzenet számukra a levegőben. Így tudta meg arból, hogy Pineusz nagyon elkeseredett és szüksége van a barátja támogatására. Amint tudott, Szélszágyra ült, és egyenesen a nagy fenyves közepébe repítette magát. A kis fenyőtündér ott pityergett egy kicsintisztáson. Hát téged mi lelt? Ő meg tündértársát, aki jöttére egészen meggyugodott. Hajnalban jöttek, sok kétlábú... A távia lázadói szipogott Pídeusz fogták és elvitték a gondozottjaimat nem kíméltek se kicsit, se nagyocs, se öreged, se fiatalt. és keserves sírásra fakadt, kezébe temetve az arcát Egyet se fi, jó barátom! Hívom a lombhullatók tündéreit! Kitalálunk valamit, hogyan mentsük meg a fegyőfákat? Hamarosan a szellő megérkeztek a lomb sorban. A hányan csak voltak, mind megjelentek! A kis tisztással rögtönöztek egy gyűlést Píneusz gondozottjainak a megkeresésére. Bizonyosan a saját lakóhelyükre vitték, sopánkodott a fenyőtüdnér. Olyan sokan voltak, nem tudtam megállítani őket. Menjünk, nézzük meg, hová kerülhettek szegény fenyőfáid, bátorította arból és a fecsegés helyett inkább tovaröppent a csapat, amelyre Péneusz mutatta. Szálltak, szárnyaltak, míg nem megpillantották az emberek erdejét. A két ezeket városoknak hívták, és borzasztóan különböztek a természet világától. Büdös és zajjal teli építmények és helyek voltak ezek, ahonnan egyre inkább száműzték az élővilágot. Már hát magukon kívül persze, mert ők boldogan lakták be, és ott uralkodtak akárcsak a királyok. A fejedelmükhöz, Atáviához hasonlóan elszigetelték magukat az élőlényektől. Itt az állatok és a növények is elmaradoztak a tündérek szemei elől. Ha láttak is egy-egy fát vagy bokrot, az szomorúan kornyadozott, mint madár a kalitkában. Az állatokat pórázon vezették, és rájuk kiabáltak. honnan a fogságban sem vettek szegények. És ezek mellett... Mindent elárasztott a kétlábúak által készített halálos kő, a beton. Mert ahová azt kövesztették onnan, menekült az élet. A tündérek egész álló nap a fenyves elrabolt fáit keresték, és napnyugtára nagyon elfáradtak. Péneusz kezdte feladni, hogy valaha is megtalálják őket. Már elsíratta a kicsiny és a nagy fájt magában. Menjünk haza, sóhajtotta. Reménykedjünk, hogy többen nem tűnnek el. Arból azonban nem volt hajlandó visszatérni vele. Van még egy ötletem, hová vihették a fákat. Nem repültünk el az emberi lakhely másik vége fölé. Hát ha ott vannak épségben, vagy még idejében megmenthetjük őket. Péneusz beleegyezett, hogy tovább szálljanak abba az irányba, amit most a barátja mutatott. A nap lebukott a látóhatár alá, és kezdett besötétedni. Az emberek fényei kigyúltak, mint egy, -egy csillag. A tündérek a szél hátán egy sötét, talán zöld, folt felé libegtek. Érzitek, ez fenyves illat? Szagolt a levegőbe arból, aki a vezérük lett az úton. Ideus is felélénkült, mert szinte hallotta, ahogy a fák őt köszöntik. Az őket fuvarozó szellő lefordította a néma védencek énekét, hogy a tündérek is megértsék. Itt vagyunk, itt vagyunk, innen szól a dalunk. Erre gyertek, jó tündérek, mert ha láttok, – Megtaláltok. – Ez nem haldokló fák nyöszörgése. – zizekte a fuvallat a tündérek alatt. – Nem bizony. Siessünk. Píneus egyre jókedvűbb lett, és át is vette az irányítást arboltól. Leszálltak a zöld terület oldalában, és látták, hogy minden egyes eltűnnek hit fenyőfa ott áldogál, hiány taladul. Egyikük sem kornyadozott, vagy szenvedett, vagy csorvadozott, sőt ellenkezőleg. Valamiféle gombócba tekeredve vidáman magasodtak az ég felé. Drága fáim, hogy vagytok? Mi történt veletek? Pattant fel egy ágra a fegyvesek tündére. Elhozott minket az ember, De nézd, kárt nem tett bennünk. Sok vizet kapunk, és jó földet. Azt ígérték, elvisznek majd a házuk kertjébe, Oda beültetnek, és a legszebb napjaikon díszbe öltöztetnek, kelt a szélszárnyán a szó. Mik az ő legszebb napjaik? Tűnődött Pédeusz. Nem maradhattatok volna az én fenyvesemben? Úgy nevezik karácsony. Susogták a fák. Sok ember csemete, vidám ünnepe, Szeretik a mieinket szépen öltöztetni. Kint a kertben jó sorsunk lesz, Mint ha az erdőben élnénk. Látod-e, Píneusz, nem vágtak ki, Hanem gyökerünkkel együtt vettek ki a földből. A tündér ledézett a mélybe, és azt találta, hogy Csak ugyan. A fenyőfá, akinek az ágába kapaszkodott, egy labdacsban álltok és úgy ad-olyan sudára zöldelt, mint odahaza. Csak ugyan a kertekbe akartuk menni lakni? kérdezte Arból, és a többiek helyeseltek. Hagyták beszélni ezt a két Cserfes tündért. Ha hiányzunk nektek, Látogassatok meg, Zúgta a fenyves. Mindig ott leszünk, Nektek zöldellünk. Mutatjuk az embereknek, Hogy szükség van ránk. A városukban mert így hívják ezt a helyet, Élnie kell a mi fajtánknak, Minél többnek. A természet ezzel a karácsonynal üzen. Engedjetek az emberek közé, Hadd terjesszük az életet. A tündérek elfogadták a fenyőfák döntését. Azt azért megvárták, amíg felkelt a nap, és a kétlábúak sorban jöttek a szerzeményeikért. Elbújtak az ágak között, és Kiki a fenyőével együtt utazott az emberek kertjeibe. Mindenképpen látni akarták, hogy a lázadó kétlábúak nem fogják elpusztítani a szeretteiket, a szellőszárnyán hamar elterjedt a híre a városba ültetett fegyvesnek. A kertekben boldogan találtak otthonra a fák, rajtuk a tündérek pedig érdeklődve nézték, ahogy a felnőtt emberek és a csemeték közösen öltöztették dízbe a fegyőket a saját ízlésük szerint. Habarosan! Színes fényárban úsztak, csillogó ékességes súlya alatt roskadoztak, mégis vidábak voltak az erdő lakói, csak példáus volt szomorú, amiért itt kellett hagynia őket. Ne búsulj, kobám, veregette meg a vállát biztatóan arból, hazamegyünk, és vigyázhatsz a többiekre. Még egy ebber évig. Bár ezzel csak ideig óráig nyugtathatta meg barátját. Azért ő mégiscsak megbékélt, amikor visszaérve sok-sok apró fegyő ágacskát pillantott meg a valamikori fák helyén. Akkor már tudta, a barátai nem mentek el üzenet nélkül. Azok a kis tobozok, amiket elhulladtak, kihajtottak, és újabb kis fácskák készülöttek ott világra jönni. A fenyves újra élet. a fatündérek pedig ezzel a jó hírrel ünnepelték meg az első saját karácsonyokat.